у віках знамениті лисі гори і, зокрема, головна серед них лиса гора, з великої літери, де терлуються, цебто як по-теперішньому тусуються, відьомські бомонди, названі чомусь у просторіччі шабаршами. Завдяки Миколі Васильовичу Гоголю ми знаємо, що в Києві нашому сила-селенне бо чи не кожна перекупка на базарі, відьма а втім, щодо перекупок, то це ми і самі знаємо, бо сьогодні в торгівлі така ж сама картина спостерігається, і не тільки в Києві. Але мова у нас іде не про базарних перекупок, а про тих, що їх називають прислужницями сатани диявола, які продали свою душу за право володіти чарами над таємними знаннями та щорічно відвідувати збіговиська. Павло Загребельний називає їх партійними шабашами на сили в місцях, які в Україні прийнято називати лисими горами. А перед серед них вела завжди та й нині веде найголовніша лиса-гора, що є в Києві. Хоча взагалі в Києві в різний час лисі гори були у різних місцевостях. То на Киселівці теперішня Володимирська гірка, а втім Нині вона так заросла, що, і повірити трудно, що колись, була лисою. То на Дівич-горі за Либіддю, то на Купчинській горі Старого міста, то звали Лисою горою на велике пляжне підвищення на Лівому березі Дніпра, що тягнеться від Русанівської набережної до Вигорівщини. Справжню лисою горою і сьогодні називають історичну місцевість у Печерському районі столиці на південний захід від Видобичів на правому березі Либіді, біля її впадіння у Дніпро. Там і знаходиться найголовніше відьомське тирло, де звабні босаркині тусуються та варять свій знаменитий терлич. Вдень химородниці збирають зілля в гаях, а вночі. Сушать його біля вогнищ на Лисі Горі, танцюють магічні танці, п'ють дурегу, захмелючку, нежурилиху, потішницю, Шаленівку чи Кардишку, як тоді звали горілку, та свої відьомські напої. Це у них, як і в нас нині, зветься Презентаціями, а вдовольнивши справою яку, можливо, у відьомському світі. І не можна вивольнити, бо скільки не пий, не хлебчи, та все одно хочеться. Охляб катається на свинях, особливо ті, хто не закушує, бо відьми є такі, що не тільки п'ють, а ще гаспитки їдять. Цапах. А деякі на чортах, бо чорт, хоч і чорт, але справжня відьма, на те вона і справжня відьма, і його зуміє загнуздати а найбільше літають після чиликдишки та шалинівки, голі-голісіньки на мітлах та помилах, закладаючи часом такі круті віражі, що аж дух холоне, як побачиш ті повітряні викрутаси чарівниць, у негліже, вищий, одне слово, пілотаж. У пошуках чеклунського зілля, тільки їм знаного, Відьми нишпорали по всій Україні, діставалися до степу, лісостепу, Чернігівських і Поліських борів, Чорного моря та Кримського півострова і навіть сягали, скільки там для них того лету, далеких Карпат. Місячними ночами, як уповнює село, козацьке сонце і тюркали коники, літали чарівниці над усією Україною на мітлах, помелах, ступах, швидко осідлуючі, і інші здавалися б нетрадиційні і непридатні для літання речі. А бач, чорт їх збагне, що в небі відтворяють ті літунки. Кілька чародійок відвідали і Полтавщину. І де тільки вони не побували – в Кобеляка, Кременчуці, Нових Санжарах, Лохвиці, Лубнах, Хоролі, Миргороді, Пирятані, Гадячі, Зінькові – Великих Сорочинцях та у Веселому Подолі, Градиську, Калибарді, Опішні, Котельві, Диканці, Решетилівці, Шишаках, Яреськах добиралися і до будь-якого